«Місця зайняті», – вкусився за язик гарматний. «А ви, власне, з якого приводу, Софія Андріївна? «Та я не про вступні іспити, я про...» «Слава Богу!» – витерпіт щола директор. «Я думав, ви за когось просити прийшли?» «Тут півміста під дверима, з цілої області дзвінків». І в кожного хтось, понімаєш, поступає. А в мене прийом 150 студентів. І всі місця вже зайняті. Як? Не зрозуміла Софія. Вступні іспити ще не почалися, а місця вже зайняті? Та ні. Ну як би це? Закрутився, мов уж гарматний. Микола Карповичу. Виручила його Софія. «Ви знаєте, що я вийшла заміж?» «Знаю, вітаю ще раз». «Так от, ми з чоловіком вирішили переїхати до Севастополя. Я звільняюся». «Гарне місто Севастополь, але із звільненням нічого не вийде, не відпущу». В училищі викладачів хронічно бракує, а ви тут Севастополь, понімаєш. Але ж чоловік вчиться. Нічого. Переведеться на заочне, буде годувати сім'ю. А жити будете тут. Я сказав, понімаєш. У чоловіка там що, квартира? Та ні, він у гуртожитку живе а батьки неподалік від міста, мають власний будинок біля моря. От і будете в гості їздити влітку, в морі купатися, а житимете тут і працювати будете теж тут, я сказав. Але тут у мене також квартири немає, поневіряюся по чужих кутках вже котрий рік. Так, розмову закінчено, «Їдьмо зі мною!» «Куди?» – розгублено глянула директора, який підхопився зі столу і намацував у кишені ключі від машини. «Зараз побачите! Гуртожиток!» Вони вийшли з кабінету. Поки гарматний повертав ключ у замку, навколо зірмилися відвідувачі. «У мене неприйомний день!» нікого більше не прийму. Хочете, чекайте. А довго чекати, занепокоєно гули люди. Скільки треба, стільки й чекайте. У мене важлива справа. Я, понімаєш, викладача втрачаю, кращого викладача. Відвідувачі з повагою глянули на Софію, яка вмить наче виросла у власних очах сантиметрів на десять. Хороший мужик гарматний. розчулено думала краща викладачка. І смішний часом вредний та загалом славний. Як то небагато треба людині трішки похвали, і вона вже, ладна, заради тебе в ополонку скочити. До ополонки її гарматний кидати не збирався, запросив у машину. За кілька хвилин авто зупинилося неподалік від новозбудованого гуртожитку для студентів. Зараз там велися упоряджувальні роботи. Восени на жовтневі свята будівля мала прийняти перших мешканців. Гордо, як належить господареві, бо, власне, завдяки його клопотам звелася та новобудова, гарматний запросив Софію до середини. Тут все було знайоме і незнайоме, поки зводили стіни. Викладачі та студенти не раз допомагали будівельникам. Та зараз все виглядало інакше. Це вже був будинок з вікнами і дверима. Милуйтеся, Софія Андріївна, за буфет, їдальня.